Kansonga no Kameña Kansonga no Kameña Kansonga no Kameña Kansonga no Kameña Kansonga no Kameña Nikika Nirokiwa mwese mudutedze yombi mu kiganiro cha’agara yabantu chokuru uyu munsi tubagaganirira ibijyanye no kugwanya gufungura nabi na kuba bana bakiri batocegeranyo chishi mu yabantu ku isi OMS cyo muri bibiri na mirongo ibiri ku miliyoni jana no ku isi bafisisi kikibazo cyo kudaura nk’uko bitegerejwe Roardo Crosance mu gifaransa bivuye kugufungura nabi ibihugu byinshi mu bibangamiwe akaba vyo ku mugabane wa Afrika murice nyonyene nyene OMS ivuga ko imisi gihumbi ya mbere y'ubuzima no kuvuga ku vumwana gisamwa gushika 20 mugihe yitawe ho itanga icizere ciza kubuzima b'yiwe mbega zo gufungura nabi kubana zitegwa niki zivugwa gute zokwirindwa gute ivyo vyose ni mu kiganiro kansonga nokamenya mwateguriwe na Jo Marie Claire Kazeneza musangwe kadze nujuragireke rero amagara namazi aseseka niba yoro kwinjira midoni dojakino kiganiriro bano bavyeyituganira baratugira imvo bibaza zituma umwana yogora ingora zifatiye kugufungura nabi na iryo umuvyeyi adafungura n'umwana rimunda adashobora kuronka ibimukuza umuvyara ashobora guca vyara umwana yazingamye niyo umuvyeyi ari karamwonsa adafungura ibisabga kugirango umwana ataravyonka mu maberebere kwa nyina naho ne arashobora kuzingama muri ico gihe naho ne umuvyeyi batwigisha yuko aca yegere ipuriro rimwehereye kugirango shoreko mufasha uwo mwana ashoreko kukura kandi naho batarafungura barashobora kumufasha bakamuha amata ashobora kumutunga ariko kabandanya yonka ibere byumuvyeyi wi mu giho muvye yatafunguye no mwana ari mu ndarashikiko kukaronka kuconyina yaronse rero no kuvuga umuntu yoshishikariza umuvyeyi ngiye imitsi yibungenze akamugira yoko ategerezwa kwihada agafungura nyene bikwiye kagivyamwa akaje imboga agafungura nibindi bifungurwa nyene nanga nguvu mbega umvise gufungura nabi yotahuriki muganga wabana piyo nibirantije aravyishura ni ngwara tijanye no kubura ingaburo mu mubiri nganguvu, nguvu ndema na nasanganya ngaburo Hanyuma rero bira buryo bubiri hariho gufungura bidakwiye no kuvuga gufungura bike ukabifungura kabiro byose mu gabo ugafungura bike bidakwiye ku munsi ntica ntikitze aho uragira ibimenyetso byo gufungura na hadi naho ugasanga umuntu afungura ufungwa z'ubwo ku bumwe zidashobora kuvamwo ivyo vyose uko ivyo bifungurwa bitato bikenewe abana bagoye ingware yo gufungura nabi bashigwa mu migo ibiri ibimenyetso bibarangwa tubisigurirwa na ganga wabana pioni birantije hariho ukuzingama naho bavuga ngo bazingamye bavuga ngo ni marasume bana bavyimba bavuga ngo bakwae kwashyiraho ruko rerekaje tuvuga ku bagwa ofise iyi ngwa ngo ni kwashyiraho ruko ariyo kuvyimba ikimenye rusambere kitabereja umwana yafunguwe nabi aravyimba ibirenge ubwa harahono kumuru ndi hachikio kavdi imba harahoni ndi viti imba nomasumbele haka viti imba yuko tzeko rewero gashinga kumuru toki hachaskara kanoko Hari ni bibindi bimenyetso umwana gashishwa akarira akamara umwana yidoga akamara umwana afise umubabaronagahinda ubona uko umwana ashavya ari triste ikindi kimenyetso arashobora kugira imishatsi ibenje kandi yarasanzwe imishatsi yirabura hanyuma hari nibindi rero bica bijyana nibyo haraho kumubirumengo hasanuwahiye kanatahiye gasanga harirabura cane mu guhinda mu majja mukenya hani naho ugasanga bagomba nkubutukurira hanyuma rero ingena tuca tubapima ikindi kirese kubaraba turaraba uburebure bwo yo mwana I fashibiro vyinyi kubureburebwiwa gashasanga nibike carane harukonutubiraba dukoresheje ibintu vyibicapo harivyo kuzinga marera ico bita marasuma uyu mwana numwana nawo nyene na ateye ikigongwe umuravye mumanso umengo numutama kana kiri mutonyi mu gifaransa bavamo ni aspect du musanga n'abomberanye mu manso gashanga ugufa bwo mu uraboneka iyo muravye mugikiriza umengo ni chapure bavyita ngo chapelle costal mugikiriza uraboneka ka e e Zimbabwe habyo mwana ukamuraba mu mw maguru mu maguru sangu bwaranyunyutse cane igihushanye na na kwashyo ruko rusangu kwashyo ruko ra vyiza ari kandi naho sanga kubisusu rusanga batage gasusagira ukoze kumengo e, umengo ukoze kukagunira akagunirazi urafyonda kakajeho gashatse ico e, uyita mu gifaransa ngo ni face vide eh uyore ero mwana nawe agira akayaba gose igi e, bushanye na bawundi wa wakwashikoruka kwa, kwa, wa kwa, kwa alachira umuhara chira ala rasese mugabo kanugahaye karamiragura mugabo ikavyibuhe abo bana rero baraheza bagakurikiranwa kwa muganga mu bisata bijanye no kubafungurira haba kubitaro canke kumavuriro ivyo bigakogwa muri ubu buryo mu kubaga bura rero birubwoko bwinshi hara usanga umwana yaragize umwomira hara usanga umwana yaragize ama ya infection hara usanga umwana afise sukari nkenya hypoglycemia hara aho usanga umwana yarata y'vyunyunyu uyo mwana rero mu bitwe cyo dushatangwa kubikora dusha dutangura kubahemburira ariyo twuvuga mu gifaransa réanimation tukaba hisukari afise infection tukamuha ama antibiotique afise ico e, twuvuga umwomira canke ibyo nyunyu bike tukaba hamazi mugaboye amazi na afisi yo yuku fungula nabi nhevayamoha, umurushi inga nhevayamoha mumuzi, babaha ichubita seru mudore delata zora, changi viyonyonyo, baka chavi waha disonde, rero muri chogi gihe nicho kinutangula kui honga, kuhemura, changi kure ya nima unana, yara vudi bakamuha bara iduza, wakamoha, egome undu seru mudu kenya, amazi menshi uko, umwana kubamoha ama azimenshi, kukwara hacha kufa unana bamoha iseru umu, avise ime rero bacha bamuha ifungo bavuga ngof 675 na mata bayita F175 iyo bahera ko ayo mata rero bakayamuha maka avyimbutse muzo kuvyimuka rero ah urumva abavuye mu gice cha mbere ex kufuza ngo faze ya mbere hanyuma akacara mu gice cha kabiri mu gice cha kabiri naho bamuha ayandi mata bavuga ngo ngo ijana eh fe hanyuma nayo nyene bakayamuha mugabo sivyo bune bacamuha ku rugorogero barasho kumpa icyo nyo nyofere barashura ku mvyu nyumbya zankwe kuko musanzwe imfungo yagufungura nabe itwara ibintu n'ivyonyo vyo mu mubiri kuko nta bayabironse bijya ari wacaba yimuha arashura kuca batangura kumuhaza imiti nzoka made prestige kuri cyo gice cha kabira aho baramuhaye f mirongere mijana hanyuma umwana rero bakaguma bamusevirisha nk'abagoma bacunga baraba kwadugi biro baraba kamera neza akayagukaze hanyuma rero yakayabagukamaze kuza ashaje mu cha gatatu aga tatu nico kumushira ku mfungurwa zimetse nete kumfungukwa y'o kama pla familiya kuma sanje dosante cha kuwitaro antari gwe bisata byo gufungura ariho ico bo twovuga protocole canke ariho ivyo bakurikiza amategeko akurikiza kugenda bagavure neza batadindanya kandi batihenda umwana yamaze kugora ingware yo gufungura nabi biramugirira ingaruka mbi mu gukora kwiwe nkuko tubisigurirwa na muganga wa bana pioni birantije arashobora kutaka ura neza kutagira biro bikwiye yero umwana atagize biro bikwiye nibindi bibabye ikinyana cara gwaragurika arasara gwaragurika akagira malaria infection ni igitumukirashobora kunza na kuvuga ninzo muja mukenya agira kibazo cyo gukura hamyima ahandi akagira ingaruka zingwara zivyururize ko afisa magara makenya ehanyuma ari nk'umwana aragira ico bita ubwenge bute ntamenye neza mu ishuri ico twuvuga esche score chanterotar scorere aya ay ay. ay Mundu tumbiri izango ni. Ura honde, ura tizguena majam Kiganiro ni nikansonga noukamenya kuri haddu isanganiro tuliko tubagaganirira ibijyanye n’ukunotu twogwanya gufungura nabi kubana bakiri bato n’mubyeyi aratubwira ubuo ummwana yoga burigwa neza kugira ntagolingora zifatiye kugufungura nabi nuko twoondera ibyo kujya birimo ibikwiji bisabwa kugira umwana akure neza no kuvuga ifungugwa ndema mubiri zangananya ngaburo na nkhanga nguvu birashika umwana agafatwa n’ingwara ni yo gufungura nabi kandi wo umubyeyi ba Air numengo gerageza kuberaukutamenya muri icyo gihe wewe urashobora kugerageza kongereza ibifungugwa waho umuha wiyumviriye kuubwooko bw’ibifunungugwa waho uteka ukabona neza ko hariho icoba kibura ugacurondera ari ubwo bwko bw’ibyo bifunungugwa bishobora kumuha ibyo by ununyu bishobora kukenegwa mu mubiri ariko birashika twebwe nk’ababyeyi tukarengegwa ugasangiza ibyo kujyana nti washoboye kurongo muri icyo gihe urashobora kwegera ibivuri li kwegereje kugira ngo rishobore kugufasha ogira ngou mwana aronke izo byankenerwa Kugwiza ibifungurwa biciye mu mugambi w'igihugu ni kimwe muri vyinshi vyokogwa kugira hagwanyo gufungura n'abikubana nkuko tubisigurirwa na muganga w'abana pioni birantije. N'uhugwiza injya ugambere, vyokugwiza injya ni mu mugambi w'igihugu, uuciye mu rimye ruborotse, binyige zikabonika abantu bakarye abana bakarye. Kuko abana bagwara kokwenya injya zitabonetse. Nahanya ninga ziriho atzikabonika nico kintu ca mbere gishora gukinga. Koko hari ibintu bituma injya z' ira imvura ku buhinga bw'ikenya bwo kurima izuba ihindagurika cy'ibihe biratumje ataboneka no kutamenya kurima ivyo rero kubikinga nuko wabone kinjya wiciye mu buhinga bw'uburemyi n'ubworoze ikindi ngo no gutanga inyigisho zitandukanye kubavyeyi zijanye nuko bo kwifata hamwe nuko bo abana babo ni ufasha abavyeyi Bakamenya menya ingene wa chutsu ngana. Change waka menya ingene wa gaburiru nana. heza meza tandatu. Keleba bya batazingira amashobora kugaburira abana bakwije meza tatandatu bagira uko abavyumviriye mugabo hari ko buryo gukugaburira umwana akwije meza tatandatu ukamugaburira neza ku buryo umwana afungura neza agakura akabimenyera ugenda uracunga ibiko ibikwa ibiko avyanka ibiko imutera allergies ibiko imutera kugumerwa constipation ukagenda amabara iko bisa byose n'ubuhinga bwo ayuma hanyuma icerekeye ku tsu tsana cyo nyine hari mu kibazo ari habavyeyi bacutsabana na akavuga ngo no munsi mu manda adamucutsa avuye okay. ho kazi wacashira ko ngo agapipiri ngo superadram oya oh nariho hu uburdyo kugucutsa neza keuke umwana gatiba karihe hanyuma mugabe dushituvuga ku bintu biri direct cyane ibintu bibonekaha hafu koko ni sa umwana ametse atandatu atakindi kintu muhawe kire kimiti yo kwa muganga n'umuhe namazi yo kunywa biri mu bintu bigwanya chanpe bikingira gose ingwara zo kufungura nabe icagatatu ico tuvuga gutandukanya ibyaro kureka kufyane ntahekana koko ukuri urumva nk'umwana umwe amaza mezi 10 wo ndi mwana na bakabavutse. Wa mm -hmm. Umbe afisi nzayazi bi. Ko mm mu -hmm. vyaka cyayita aho waundi avutse. Wawo mm -hmm. nawe agaca muhebo. Agacarya acagira ico bita carence affective. Ya hebde. Nuko anka ngo yarasho gucaya nka kurya ahagira umugararitso. Okay. Hari nabacaba bamukakwaye nakuru. Bigaca bikikurudubi acagira mani donc mm -hmm. yangware gufungura nabe. Icagatatu uh, no kwigisha abafason ibijyanye no kufungura. Akaba tatuvuga inyigisho kuma televiziyo kuma radio akaba no buryo bw'abahuza akiyaga baremesha akiyago donc mm -hmm. Don. abakamenya ibyo gufungura ari abana bawo ehajima nutanga amazi meza hanyuma ngo chanaka turangizana kino kiganiro muganga wa bana pioni haratera kama mabavyeyi bose kubijanye nuko bogaburira abana bafatiye kumikoro bafise ndetse ndibifungugwa biboneka mu gihugu n'untumbero gukinga ingora zifatiye kugufungura nabi kubana ifungugwa barima bimbura parakwiya kuzigaburira abantu hariyo nk'umuntu asanga afise nk'amagi mugayo y'amagi akayatwara kwisoko ahuko yaho mwamwa Haru sanga. Pani mifikiwa aho Au abana wana wakabitukwara kuisoku. Nukufuga ni kugaburira wana na neza. Kuwa mfungu kwa tiziri nguvu. Nde mamoviri. Sanga nyangaburu. Hanymavana. Aba vifisi. Ba bakabagarura mugatondo bakaba bagura saa sita bakabugurura no kumu mugoroba. Mbe na saa yine bakaba na cumi nimwe bakaba abana barabagabulira gatatu kumu mozi ariko zabarcishmo bakaba utututu tukenya nkbuyi bakaba twamumwa, bakaba nk’mata ukunda koga gabburindi ifungu. aribyo vita kwa Gifaransa kwachang gute ikindi nuko mu visanzu abafijiyi bokurikirana abana babo bakabatwara kwa muganga, bakapimba ibino vyabo bakaraba imyaka abafisa cante igihagarwa rafise y’uko bikwiranye. kuko gukosora ikintu hakiri kare nivyitsa no nubwo navuzi iffunungukwa n’ingwara zirashobora gutera kutakura. Okay. hanyuma afiyi bakumviza malaandyo. <laughs> ugara abiye batumvitse ama radio ashana candi bidayiro tuzaturatanga kandi nyibaza yuko mu Burundi bwose iragiye dirashikayo nino kurako kamo torangirije ko kino kiganiro twari ko tubayagira ibijanye no kugwanya gufungura nabi na kubana mwumvise kuretse kubagaburira ifungurwa zikwiye kandi zirimo yamigwi yose hari nibindi muvye yakora kuvaka imusama hari kandi no konsu umwana atamuvangiye na kimwe mu mezi atandatu ya mbere gutandukanye vyaro hamwe n'ibindi kugira umwana Ndiwe ingwara zifatia kugufungura nabi Ngakoze mwese mwaduteze yomi Wakoze nabo kwa sangi ikiyago Marikila kajeneza na indaba tegure Kansongano ndabike banuye Ndabiikewa anuye na hubuta Kansongano kameyanya Nikikae yagira kubijanya na magara yaba anu.